At tro på for evigt med Panette Strøm Øster og Jeppe Wad Vester. Hej Panette. Hej Jeppe. Vi har Sara med i studiet, der har mistet sin mor, dengang hun var 12 år. Så hun er 45-60 år i dag, så det er et stykke tid siden, men ikke desto mindre er det en øh, fantastisk fortælling om, hvordan det er at vokse op med en mor, der er syg, og hvordan det er at opleve nogle af livets øh, meget barske realiteter i en alt for ung alder. Mm. Jeg øh, er det sådan en god øh, journalistisk vi ved at reklamere, eller varedeklarere, at jeg kender sig, Jeg kender hende igennem hendes kæreste, Martin. Og øh, jeg har kun oplevet sig som en enormt positiv og, øh, og fantastisk person. Så jeg har været utrolig spændt på at høre den her fortælling. Og øhm, jeg synes, den var fantastisk. Den var både skrøbelig og autentisk, men også der var virkelig meget refleksion og virkelig mange øh, fantastiske aspekter at hente. Det var i hvert fald den følelse, jeg sat tilbage med. Mm -hmm. Jamen helt klart også. Jeg tror, at det er 12 år siden, øh, at Sara har mistet. Og, og de der 12 år og sådan omfavnelsen af, hvor ondt det stadig kan gøre, og at de dage, hvor hun vågner op nu og savner sin mor, gør lige så ondt som for 12 år siden. Det er som om, at når jeg hører nogen sige det, så omfavner det på en måde også min egen sorg, og hvordan at jeg kan have det vildt svært ved, at der her næste mand, der er gået syv år siden, jeg mistede Jonas. Så det var som om, at... Og det var bare så ægte. Det var ikke bare noget, Sara sagde. Det var så tydeligt, at hun savner lige så meget sin mor nu. Øh, også selvom, at der er gået 12 år. Ja, og så var det et, et, et fantastisk stilbillede ind i en 10-årigs øh, hoved. Ja. Hvad der foregår for, og for, for sker, når man øh, mister den person, man måske er allermest kære i hele verden. Ja. Lad det være ordene, og så nyde det her fantastisk afsnit. Jeg plejede at tro på for evigt. En serie fra Laut og Landsforeningen Liv og Død. Hej Sarah, velkommen til. Mange tak Så vil du ikke starte med at fortælle os din historie Og du kan bare starte den, hvor du synes, det giver mening Jo øhm, Jamen, øh, jeg har mistet min mor i 2009 Efter et, øh, ja, omkring syv års langt sygdomsforløb øhm, Hun begyndte egentlig allerede at få symptomer i 2001, og så i 2002 blev hun så diagnostiseret med, med en svulst i hjernen. Øhm, og det var egentlig, jeg kan ikke, det er et meget langt ord, et ord for den type svulst, det var, men øhm, det var sådan en slags, som egentlig, det var ikke cancer, det var stadigvæk en godartet type, men den øhm, voksede med sådan nogle fangearme ud i hjernevindingerne, som gjorde, at den var enormt svær at operere væk. Så det betød, at Øhm, ja, men ligesom, hun blev opereret, og hun fik også stråleterapi, og hun fik også kemobehandling, men øhm, den, var, den var ligesom, ja, tror umulig at få helt væk. Øhm, så vi havde bare et, et virkelig, virkelig langt forløb af øhm, sådan at danse frem og tilbage med Rigshospitalet, øhm, og klyngde os fast til noget håb, og så blive skuffet øhm, igen. Øhm, og så fordi hun var ramt i hjernen Så ramte det ligesom Også forskellige dele og fremprovokerede Både øhm, Tab af lugtesans og Synsforstyrrelse og øhm, Jeg kan ikke huske om det var sygdom Eller medicinen der fremprovokerede epilepsi Men øhm, Hun Ja og til sidst også Fremprovokerede personlighedsforstyrrelse og, og tab af korttidsudkommelsen Så det var også et forløb af sådan at tabe hende meget langsomt øhm, og se hende ja, forsvinde for øjnene af os, uden at der var nogen, der rigtig kunne gøre noget. Og så, hvor gammel er du her? Jamen, øh, jeg, da hun blev diagnosticeret er jeg øh, fem, fem år. Kan du øh. huske det? Nej, ikke sådan. Altså, jeg kan huske, at hun havde slem hovedpine. Øh, og at de kunne finde ud af hvorfor øh, Og at de blev ved med at sige at Det var migræne Og øh, øh, At vi så fandt ud af At det var det ikke det var noget der var mere alvorligt øh, Og at de prøvede at forklare mig Hvad det var Der var der voksede derinde og, øh, Men jeg har jeg, jeg lidt svært Ved sådan at skille Jeg kan ikke rigtig huske sådan Jeg har ikke sådan en en dag Hvor jeg mindes At det var der Jeg fik at vide At hun var syg mm. øh, på en eller anden måde, ja, var hun bare altid syg. Jeg tror også, jeg var så lille, at jeg kan nærmest ikke huske, at hun har været rask. Har du så også følelsen, når du kigger tilbage, at lige siden du har været 5-6 år, har været bevidst eller har haft frygten over at skulle miste hende før, eller har der været mange år, hvor der var håb for, at hun kunne blive helt rask? Nej. Altså, jeg, jeg, altså, jeg, jeg har følelsen af, at, at jeg allerede der fik døden meget, meget tæt på. Ja. Um, og jeg tror At Vi alle sammen de første Fem års tid af sygdommen Havde virkelig stærkt behov For at tro på at Det kunne vende og der kunne ske noget um, Og hun kunne blive helbredt Og vi havde også en Periode da jeg var omkring Ni år hvor at hun blev erklæret um, um, Rask men ikke sygdomsfri Hvor vi ligesom havde sådan en lomme af tid, Og det, det det er sjovt, for jeg, jeg husker, at den som ret lang den lomme, men, øhm, men det var egentlig kun tre måneders tid eller sådan noget, hvor vi havde den lille sådan, frihed af at lege, at, at hun ikke rigtig var syg. Og hvad betyder rask og ikke sygdomsfri? Men det betyder, at de kunne ligesom ikke sige, at hun var helbredt, men lige nu så det ud til, at de havde fået det hele. Okay. Øhm, men hun var ligesom ikke ude af systemet og ude af behandling, så vidt jeg husker. Øhm,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 er også mismasket lidt sammen. Øhm. Føler man sig anderledes, når man, når man vokser op med sådan en mor som, som barn? Ja. ja. ja. Både, øh, altså jeg kan huske, at jeg var meget mere bange, end min evnealdrende, og, øh, og havde sværere ved sådan at overskue ting. Øhm. Men jeg har også altid haft sådan en følelse af, at det skulle ikke bremse mig i at være normal sammen med alle de andre. Øhm, så har jeg virkelig kørt mig umage i også at lære, hvordan jeg kunne skjule det i nogle små lommer i løbet af dagen, og har virkelig støttet mig meget op af voksne i de øhm, sådan, ja, ting, jeg har lavet i mit liv, og så har jeg ligesom kunnet have lidt mere fri med mine jævnaldrende. Men, men jeg har altid Følt mig, jeg har altid følt mig begrænset af at være så bevidst om min egen og mine forældres dødelighed. Og det synes jeg har været enormt anstrengende og fremmedgørende. Og hvad med, når du tænker tilbage på det der 6-7 års lange sygdomsforløb, selvom du ikke kan huske det kronologisk, er der så nogle specifikke nedslag, der står klare frem, eller sådan, hvor der på en eller anden måde var definerende for hendes sygdomsforløb? Ja, altså, vi der var ligesom sådan de første øh, år var meget flydende, og hvor hun virkelig gjorde sig umage, og hun stadig gik på arbejde, og hun havde nogle sygdoms... Altså, hvor hun ligesom var hjemme og kastede op, og hvor vi bare... Det var vores hverdag, at vi spillede 500, og så pludselig så løb mor lige op på toilettet, fordi hun skulle knække sig, øh, eller skulle lige op og ligge. Eller, og hun kunne ikke lige hjælpe os afsted i skole, for hun skulle lige... Vi var, mine forældre var skilt, og blev skilt inden min mor blev syg. Så min søster og jeg boede... Øh, alene hos min mor øh, Jeg har en søster der er fire år ældre end mig øh, Så vi var også meget Alene med hende og hendes sygdom øh, Men jeg tror Det mest skældsættende øjeblik vi havde Var et virkelig voldsomt Epilettisk anfald hun havde Efter min søsters konfirmation Da jeg var omkring 10 år Hvor øh, Min søster fandt hende Hun var faldet om øh, på hendes toilet og havde slået hovedet øh, mod toilettet, og var ikke ved bevidsthed over hovedet, og vi øh, ringede i det tog, og der kom ambulancen og hun kom på Rigshospitalet, og de fik hende, ligesom nogenlunde i stabil tilstand, men hun var slet ikke til at komme i kontakt med. Øh, og og havde hun fik... stadig et anfald? eller var hun Nej, op? der var Nej. hun ligesom, hun var, og vi vidste ikke, hvor længe hun havde ligget der, og vi vidste ikke om, altså, øh, og, og vi ved at vide, I kan bare tage hjem, og det er fint, og vi har styr på hende her til hjem og sov. Og så bliver jeg vækket af min far midt om natten. Hvor han siger, at de har ringet fra hospitalet, og hun kommer ikke til at klare den. Og vi skal der hen med det samme. Og jeg er sådan, fuck, det nu. Og jeg begynder bare at ryste fatter det ikke, og ryster hele vejen ned i bilen, og får noget tøj på, og vi kører af om Rigshospitalet. Øhm, og jeg græder bare på sådan en måde, jeg aldrig har grædt på før. Øhm, og vi kommer op, og vi sidder rundt om hende øh, i den her hospitalting, og min mor og morfar er der også, og, og jeg, jeg, jeg, vi siger farvel alle sammen, og ligesom får, er også en, en stund alene inde i stuen med hende, og for sagt de ting, vi gerne vil sige, og har også nogle stunder ude foran hospitalsværelset, hvor vi diskuterer, hvad vi skal gøre nu, og sælge huset, og jeg begynder allerede i sådan nogle tanker også, fordi det, det er så sindssygt svært at rumme og være i, at, at, der lig, at min mor ligger inde i det der værelse og skal dø, så vi begynder også sådan, jeg begynder at tænke sådan om, vil jeg helst tage den store vag, eller den lille vag. <laughs> og jeg vidste jo også godt, at hun ville løbe på et tidspunkt. Og samtidig fatter jeg ikke, at det er det øjeblik. og Jeg er opløst af gråd, og samtidig prøver jeg at få styr på mine følelser. Og lige på præcis så... At vi og sidder samtidig bare, er du vel også 10 år, skal vi lige huske. 10 år gammel. Ja, ja. ja øhm, og, og vi sidder bare den der nat og venter. Og sidder bare og holder hende i hånden, og, der, og, så, altså, og hun, vi havde valgt, at hun skulle ikke få noget genoplevende behandling. Så det var ligesom, nu. Og så får hun det bedre. Og, vi, og der er ikke nogen, der fatter noget. Og det går helt, helt langsomt. Og så vågner hun. Nogen, jeg, kan ikke huske, jeg, kan, jeg kan slet ikke huske, hvor lang tid efter. Øhm om det er døgn eller... Men hun vågner, og hun er bare... Øhm, hun er bare væk. Hun er bare ikke min mor længere. Øhm, altså hvordan? Hun er bare... Øhm, Fjern og distanceret? Ja. Ja. ja. Men også... Øhm, sådan mere brusk og mere... Øhm, Mindre kærlig Og hun kan godt genkende os alle sammen Og hun ved også godt, hvor hun er Og hun ved, hvem hun selv er Men Der er noget over hende, som bare ikke er der længere Og, og, og hun får det bedre og bedre Og vi får at vide, at vi kan tage hjem Med hende Og jeg har bare sådan En sindssyg Følelse af at være fanget Altså virkelig at være vågnet i et marit Som sådan og der er ikke nogen, der tager det alvorligt, og der er ikke nogen, der tør sige højt, at det her er ikke det samme menneske, vi ser hjem hjemme med nu, som vi kom ind med. Øh, så og, er den dominerende følelse ligesom sådan, at vi skal være, at I skal være glade, fordi nu troede ja. I, at havde mistet hende, og nu er hun der igen. Ja, og, og, og jeg tror egentlig, at vi alle sammen der i den helt nære familie var øh, egentlig også enormt. Og jeg, jeg synes jeg er skuffet er et virkelig voldsomt ord at bruge, men enormt forvirret og faktisk lidt tynget af, at hun skal blive ved med at leve. Mm. Og det er noget af det hårdeste, jeg nogensinde har prøvet at opleve, at blive ulykkelig over, at min mor stadig levede. Mm. Som år. Ja. Skal man sige, at du mistede din mor der for første gang? Ja, det vil jeg sige. Også fordi de sidste to år efter det var ikke nogen af os værdige overhovedet. Og var bare et langt slid. Og, et, og en, altså en forlængelse af den der nat, hvor vi bare ventede. Men så bare, hvor vi blev tvunget til at blive ved med at tage i skole og, og jul. Og jeg kan huske, at de havde nået at kontakte min folkeskole, så hele min folkeskoleklasse havde også fået at vide, at min mor ville dø. Så de havde skrevet sådan nogle breve til mig om at de tænkte på mig, at de var kede af det. Og, og sådan 10-årige barn sådan, jeg har også mistet min hamster, og jeg synes, det er mega sørgeligt. Og, sådan. og jeg kan huske, jeg kommer tilbage der, og alle nemlig bare sådan, fuck, hvor er det vigtigt, at hun stadig er her. Mm. Og jeg var, bare sådan, men det er hun ikke. Og jeg mm. kan ikke forklare det. Og jeg kan ikke sige det her, for jeg kan ikke sige til mine jævnaldrende, jeg kan ikke engang sige det højt til min egen familie, at jeg faktisk ikke har lyst, jeg har ikke lyst til at være der med hende. Jeg har ikke lyst til at kigge på hende længere. Hvor hun er der ikke. Og så blive tvunget til stadigvæk at bo der. Og være der. Og var hun, andre, hun var også anderledes i hverdagen. Ja. ja, Og det begyndte også, det var der også, at hendes korttidsudkommelse begyndte at stagnere. så min store søster måtte sådan hjælpe med, ja, hun har virkelig borget meget i. at altså, Hjælpe med at huske min mor på, at hun kogte pasta. Og huske min mor altså, sikre sig, at, ligesom, at hun ikke brændte stedet ned, og, øh, og hun kunne ikke hjælpe os med at komme op og komme i skole, og sådan, så vi ordnede os bare alle ting selv. Og jeg tror, der var sådan en undtagelsestilstand af, at vi alle sammen bare lejede lidt med på min mors leg om, at hun var okay. Og hvad med de andre voksne? Din far, kunne han se, at hun ikke var okay? Ja, og jeg tror også, at alle har set det. I højere grad, end de kunne rumme og indrømme. Ja. Øh, og jeg tror, alle har øh, strukket, sig, lidt, strukket den lidt for længe for hendes skyld. Fordi de godt kunne se, at Anna og jeg var meget grunden til, at hun kæmpede så hårdt. Så det at sige, at vi ikke skulle bo der længere, ville også være sådan den helt store for lidt erklæring. Mm. Øhm. Skulle I have... Når du tænker tilbage, skulle jeg have I talsat det? Eller var jeg bare så fanget, at I nærmest ikke følte, at der var nogen anden mulighed? Jeg tror, man undervurderer børns lojalitet. Altså, jeg tror, ikke... Altså, det var virkelig, virkelig, virkelig sent, hvor min mor også begyndte at skælde os ud, og øhm... jeg, jeg kan huske en gang, hvor vi... Jeg sad og så fjernsyn, fordi jeg ikke kunne rumme ligesom at være der, og så jeg sad bare ligesom og så... Når børnefjernsyn inde i stuen, og hun kom ind og bare kiggede på mig, og var sådan, det er ligegyldigt, at du er her, når du bare sidder der og ser fjernsyn. Og jeg var sådan, du... Og det hele der den følelse af sådan, du fatter ikke, hvor meget jeg overhovedet skal mindstre mig for bare at kunne sidde her og se fjernsyn og være her. Um, så jeg, jeg kan huske, jeg sagde til min far sådan, oh, jeg er mega bange for, at jeg ikke kan kom i skole til ordentlig tid, så det kunne være meget dejligt, hvis vi kun var hos mor i et hver anden weekend, fordi... Mm. Øhm. Så det var sådan praktisk? Det, ja, øhm. så jeg drejede ligesom over på noget praktisk, og så kunne man bruge det som undskyldning. Ja, øhm. ja så det endte med at være selv egentlig der også to det skridt. Men jeg ville virkelig retrospektivt have ønsket, at der var nogen, og man måske heller ikke havde gjort det så enten eller, og man ikke havde tænkt sig, om vi fjerner dem helt, eller så bor de der. Men man måske også bare havde sagt, okay, når man... Øhm, ja, en blød overgang. Ja, eller præcis. Eller, eller min far kommer og bor med på et gæsteværelse to dage om ugen, og så kommer min moster to dage om ugen. Eller, ja. Og det er også meget at bede om, at andre voksne er, at rive deres liv op på den måde. Men jeg tror godt, man kunne have gjort det blødere, hmm. end at det lidt også blev mig og min søster, der lidt blev... Øhm, ja... Og lidt i den situation Jeg havde, øh, min mor fik også kraft i hjernen ja. Jeg havde to måneder, måske tre Med min mor på den måde ja. Hvor det er, som om, at, at hun mistede empatien ja. Og forståelsen af Og ressourcen og alt det der ja. Og jeg og min søster havde svært ved at forstå det ja. Og vi var trods alt 20-21 år gamle ja. Det må måtte være fuldstændig Vanvittigt for en 10-11-årig pige At skulle, skulle Forstå alt det her Ja, ja det var det også og jeg kan huske, at der var mange voksne, som var sådan, det er sygdommen, det er ikke mor. Øhm. Men, men det har virkelig også krævet meget øh, psykologtid efterfølgende og undervejs, at, øh, ja, at komme tilbage til at tro på, at hun holdt af mig. Og at Uh, sådan, det var aldrig, jeg var aldrig i tvivl om, at hun grundlæggende virkelig elskede mig og min søster, men jeg har virkelig følt, at jeg svigtede hende de sidste år. På trods af, at, at du var i den situation, du var? Ja. ja. ja. Det er også svært med det der med, at det er sygdom og ikke mor, fordi det er jo... Der er jo ikke noget, at mor står, Altså sådan er andet, Præcis. hvis det så var sådan et skift, hvor det er, ikke, det er ikke mor med ja. Mathias, der er det sygdommen. Men det er jo sygdomme hele tiden, du kigger på, så det må også blive sådan... Altså, jeg kan bare forestille mig, at du nogle gange... Det er ligesom, hvis man er rigtig irriteret på nogen og ikke kan holde ud at kigge på dem. Det må jo være sådan, fordi det er jo sygdommen, du kigger på, og ja. ikke din mor. lige præcis. Og så sådan, samtidig det der, som du siger, fordi man er sådan, så ekstrem lojal over for sine forældre, så sådan en dårlig samvittighed. Ja. Og så tænker jeg bare hele tiden oveni, at den der nat, hvor, eller ja, tidspunkt, hvor I var sikre på, at din mor skulle dø, at selvom det så endte med at have et andet udfald, så tænker jeg, at de timer, hvor I var overbevist om det, må stadig være lige så traumatiserende for jer. Altså sådan, fordi ja. det har i hvert fald gjort for mig, at at hele den der sådan naivitet med ja, sådan børne- og blev taget for mig, fordi jeg så, hvordan det så ud, når folk dør. Mm. Så sådan, jeg kan forestille mig, hvordan det forløber sig, hvis mine forældre dør. Og mm. det gør bare, at Frygten for at miste dem bliver sådan meget mere virkelig og ubehagelig, og det fik du så som 10-årig. Altså også selvom ja. at hun jo ikke døde, ja. men alt det andet, du så jo, ja. hvad skulle sådan her ser ja. meget ud ja. jo, så jo, kan jo. du levende forestille dig det fra nu af, ja. indtil det sker. Ja. Ja. Ja. At det må have været så svært. Ja, ja. det var det virkelig også. Kan man, kan man som tjælpe, kan du, kunne du skælne mellem sygdom og mor, eller var det Nej. nej. Kunne din søster? Jeg tror i højere grad. Okay. Hun havde også... Øhm, vi boede egentlig kun et års tid med hende, og så øh, fik hun et... Hun, hendes arbejdsplads var også fenomenal, og vi øh, holdt hende i noget fleksjob, og øh, så hun ligesom kunne holde hjernen i gang. Og det var egentlig som om, at fornuften og den logiske sans egentlig var noget af det, der vedblev ret længe kontra empati. Øh, og jeg tror også, det gav hende noget mening med at gå rundt og være her. Øh, men... Der fik hun et, et, endnu et anfald, epileptisk anfald, og, øh, og efter det øh, kom hun på sådan en, øh, der er sådan øh, Sankt og ude i Roskilde, som er sådan et, øh, hjem. Mm. Øh, og der boede hun i et halvt års tid, som jeg husker det, og så øh, kom hun hjem igen og boede som med 24 timers pleje, øh, hvor hun efterhånden bare lå. Så hun fik det ligesom også dårligere og dårligere i løbet af den tid, både, øh, både fysisk og også mentalt. Men min søster havde et enkelt øjeblik, hvor hun ligesom formåede at bryde igennem og, øh, og få sådan en stund med hende, hvor at de begge to græd og fik sagt til hinanden, at de, de elskede hende og hinanden, og at, øh, at det var forfærdeligt det hele. Det må have været en kæmpe lettelse for min søster. Det var det. Og jeg har også øh, altid været virkelig, virkelig ked af, at jeg ikke havde de samme kræfter. Og var det hen mod hendes død? Ja. Ja, jeg tror, det var omkring januar februar, og så døde hun i maj. Og hvad skete der i maj? Kan du huske det? Mhm, mm ja. Jamen, øh, der havde hun ligget i en lejlighed. Øh, eller ligesom ikke særlig langt væk fra, hvor jeg boede hos min far. Der boede jeg så fuldtid hos min far. Øh, og øh, der var vi på sådan et plan, hvor det, der ventede vi bare på et opkald, og øh, sådan vidste godt, altså sådan, hun, hun kunne næsten ikke tale længere, eller var nærmest aldrig vågen, og, og jeg, der, gik jeg også med, der gik jeg også med sådan en konstant dårlig samvittighed over at besøge hende mere, for hun lå og hun lå sådan en spytklat bag min fritidsklub, og sådan, det var helt syret, de der helt øh, modstødende værter, der levede mm. så tæt op og ned af hinanden. Um, så en tidlig morgen, den 4. maj, der, der fik vi så at vide, at vi skulle komme derover. over. hendes vejretrækning var blevet mere ustabil. Og så var vi, min far og jeg, min søster og min mor og morfar, og hun lå i, i sådan en hospitalseng inde i stuen, og, og ja, træk vejret ustabilt, men, men nogenlunde roligt, og... Og vi sad rundt om hende, og, øh, og sådan morgenlyset kom ind, og det var enormt fint og rart øh, egentlig. Øh, og selvom at hun på grund af medicin også var blevet sådan helt uformelig. Øh, og så øh, fik vi alle sammen igen ligesom lene os ind over og sagt tak for... En god tid, og tak for ja, det her liv. Øhm, og, øh, og så kan jeg huske virkelig stærkt, at min mormor lænder sig ind over min mor, og, øh, og siger til hende, at det, at det er okay nu. Og at, øh, at hun har kæmpet virkelig bravt. men at det, det er okay, og vi skal nok klare den eller sådan noget. Og så går der, altså, to-tre vejrtrækninger. og så, øh, så stopper det. Så stopper hun med at trække vejret. Og øh, ja, og der er ligesom bare ro. For første gang virkelig lang tid. Øh, så jeg, jeg tror egentlig ikke, at jeg kunne have, altså, i hvert fald i den. I den Sindssyge situation Vi endte endelig i Så kunne jeg ikke have forestillet mig Et, et bedre dødsøjeblik. Og det er jeg meget taknemmelig for At have fået øhm, Og jeg synes det er vildt At have oplevet Ja Den der Altså sammenhængen mellem Vilje Og, øh, og eksistens Og høre at øh, Jeg så også at min mor følte At hun havde brug for sådan at få lov Ja Ja efter så lang tid Ja, ja. Øhm, og jeg vidste, at hun var meget rolig med efter, altså, at vi havde en god far, og vi, var, vi skulle nok blive okay. Øh. Ja, og så kunne hun, hun kunne bare ikke mere. Men der er ikke nogen af os, der kunne mere. Øh. Så det, der føler, at det er en blanding af udmattelse, og vel egentlig også en lille smule lettelse? Ja, egentlig kæmpe lettelse. Og hvordan er det, at syret og lidt skamfuldt øhm, i hvert fald i øjeblikket jeg, jeg, jeg kan tit have sådan en følelse af, at, at det har været meget rodet følelsesmæssigt og, og, og sådan ikke efter bogen, hvad jeg har følt om, omkring mit forløb øhm, med min mor øhm. men, jeg, men jeg kan huske at selvom at jeg ligesom havde haft den her stærke følelse af, at jeg ikke ikke var tilbage længere og hun ikke var der mere så det vi ligesom havde lagt hende i kiste og vi fik, der hun kom ned i bilen og hun ligesom skulle køre sted der kan jeg virkelig tydeligt huske den der følelse af sådan, nu det her er nu der aldrig mere mm. nu, det her er sidste gang jeg nogensinde kommer til at se min mor har du stadig den følelse? Altså, øh, men jeg kan huske den der følelse lige i det øjeblik at fatte det, hmm. og sådan, mærke det i hele kroppen, og få den der maveposter af, at, sådan, at noget, der er så abstrakt, som et aldrig mere, pludselig bliver sådan, helt for tæt og konkret. Kun lige for et øjeblik. Ja. Heldigvis, for ellers tror jeg slet ikke, man kunne gå <laughs> rundt, Go rundt <laughs> og fungere nej. og gøre noget som helst. Nej, nej, nej. Så sådan, jeg, jeg bliver stadig ramt af den i dag også, nogle gange. Ja, og, det der moment, hvor man lige... Ja. ja, i et splitsekund, hvor ja. det lige åbner sig op og står helt klart, og så er alt andet jo meningsløst. Ja, lige præcis. Ja. Og det synes jeg også er svært at forklare til folk i dag, at den følelse er lige så tæt og tung. Hmm. Ja, nu. Når den rammer. Ja, ja, som den var den dag. Altså den der... Ja, de nogle der gange er nærmest tungere, fordi... Ja. Fordi dengang var du mandsopdaget, men, ja. men her 12 år efter er det svært at, at ringe, for eksempel og sige, at jeg møder ikke op på arbejde i dag, fordi min mor er død for 12 år siden, ja. eller ja, fordi at jeg har en dårlig dag, ja. eller sådan, det er så abstrakt. Ja. Øhm, så derfor ja, kan det jo næsten være endnu sværere, ja. som tiden går. Ja, ja det, er, det er nok sådan lidt text one to one, i ja. den situation for, ja. for at sætte sig du siger det selv, de fleste sån 12 år, de har jo max oplevet en hamsterdø. Ja. og det er jo fantastisk, og det, ja. det, det er det sådan det skal være. Kan teenage så 12, 12 14 år så kan hun relatere til andre, eller kan du mærke? Altså, det må være svært at være i den der børnenavitet med de ting du har i bagagen. Ja, og far, det var det også. Det var det virkelig, og jeg tror, øhm, at jeg skilt meget ad. Så jeg har også følt, at jeg har levet mange sådan små parallelle liv. Øhm, og jeg har altid haft enormt mange øh, åndehuller, hvor jeg har kunnet tage det frem og være i det. Men det har virkelig også været sådan en øh, navigation i, er jeg, er jeg i en lomme, hvor det er tilladt eller ikke er tilladt, mm. og ligesom, øh, ja, lærer at begå mig øh, i de forskellige miljøer, jeg indgik i, og blive meget tydeligt sådan, okay, når nu er jeg 13 år i Sara, og nu hænder det om, at vi skal lege SP eller K, og jeg vil gerne kysse med ham den cute over i hjørnet, og, og så slår jeg helt fra, og så kører øh, jeg tilbage ind på mit værelse, og så kan jeg godt græde over det. og sådan. Men at det blev meget opdelt, og det tror jeg både var livsnødvendigt der, men er også noget, jeg har skulle bløde meget mere op efterfølgende. Altså fordi du stadig havde tendens til at gøre det meget sort-hvidt, og opdele hvor hvornår du måtte så ja at blive ved med at have de der parallelle spor, og have nogle mennesker, der øh, som ikke kunne, og nogle mennesker, der kunne. Og der kan jeg godt mærke, at jo ældre jeg bliver, at, at folk bliver bedre at snakke med om død, yeah. øh, og kan bedre rumme det. Øh, så, så det har været meget mere muligt at føle, at jeg var en helhed nu, end den nogensinde har været. Jeg har følt mig meget som et lille mosaik. Sådan fragmenteret? Ja. ja. Når du tænker tilbage på blev hun begravet eller bisat? Hun blev begravet. Begravet. Ja. Når du tænker tilbage på begravelsen. Øh, kan du så huske om du ja, hvilke følelser du sad med? Jeg kan bare ikke lade være med at tænke på at jeg som 12 årig vil have haft rigtig svært ved at rumme alle de voksne der var ked af det. Ja. ja det var virkelig også. Også så jeg kan huske at vi øhm for over den skyld, og det, det havde jeg egentlig også lyst til, men ligesom stod i døren, og tog imod alle, der kom. Ja. Øhm, og det er virkelig mærkeligt, for jeg kan huske, den dag for mig var øh, ikke det, jeg ser også begravelsen meget, som en dag, der både er sådan enormt højtidelig, og markerer det, men for mig var hende, hun var, hun, der, hun var død nogle dage før, og jeg havde haft det der fine øjeblik, mm. øh, med hende i det. Så for mig var begravelsen også, Øh, sådan lidt, op, lidt mærkelig og abstrakt øhm, Og jeg kunne også mærke At jeg blev meget sådan Et, et medobjekt Som alle de voksne synes var meget sørgeligt mm. altså sådan, At når folk kom hen til min søster og jeg Og gav hånden Så blev de enormt berørt over Hvor synd det var for mig og Anna At vi havde mistet vores mor Ja, du blev sådan ligesom en del af deres narrativ ja, for lige præcis for ja. Ja. Og det synes jeg var enormt svært at være øhm, Og også at være i så da, da vi ligesom Havde gjort det og Det, det var en enorm smuk begravelse Der kom helt vildt mange mennesker Hvilket også betød helt vildt meget Det var dejligt at se at hun Havde rørt så mange mennesker i hendes liv mm. øhm. Men til minde bag bagefter Eller sådan, da vi mødtes alle sammen bagefter Til noget mad Der flygtede jeg også ind på mit gamle værelse Sammen med min søster Og mine fætter tror jeg og så sad vi også bare og i fotoalbums Fordi jeg, jeg kunne ikke jeg kunne ikke være i det derude Og jeg kunne hverken snakke om det Og jeg kunne heller ikke holde ud ikke at snakke om det mm -hmm. um, Ja det er, virkelig, det er virkelig en mærkelig følelse det der er Både sådan og Og det kan jeg huske fyldt meget også generelt I det der med at være med mine venner At sådan Både ikke kunne holde ud at være i det hele tiden For så kan man ikke fungere Men også have så svært ved at abstrahere fra det og også på en eller anden måde blive vred over, at man overhovedet kan tænke på andre ting, end at vi skal dø alle sammen, og vi skal huske at sige, at vi elsker hinanden. Fordi at det bare det hele nemlig virker så meningsløst i de der situationer. Ja. Ja præcis. Ja min far har tit sådan brugt sådan. Sådan sagt det som om, at, og det er helt sikkert ikke ham, der har været så klog at finde på det, øh, men han har givet det videre til mig, så, men at, som om, at der er livets vej og sorvens vej, øh, og vi er nødt til at, at veksle mellem de to. Så mm. jeg ser nogle gange for mig det der med, at hvis man så lige pludselig får den der sådan ekstremt stærke følelse af, at de er væk, altså mm. jeg, jeg får ikke min lille lillebror igen, mm -hmm. han er død fra mig, mm. at så er det bare lige sådan et sådan et skyld, altså et <laughs> sving hen ja. i den der bane og man, det er sådan helt uventet, og det hele står åbent, og det føles så virkeligt. Ja. Og der kan man godt være, men man kan ikke være der særlig lang tid, for så kan man slet ikke fungere ellers. Og sådan, jeg tror, at for mig, især også lidt tilbage, har det været nødvendigt, at se på det på den måde, for at det ikke var skamfuldt, og forkert at være i livets vej. Altså ja. hvis det var to veje, der løb parallelt, og de var der hele tiden sammen, ja. man var bare nødt til at veksle lidt imellem, ja. så kunne jeg sådan lettere forstå, så må jeg også gerne være glad, for det bliver jeg nødt til. Ja. Øhm, ja så det kan jeg, men der var jeg også 19-20 år, så er klart, at der var også nogle ting der, der var sværere i det, fordi der var noget liv, der fylder helt vildt der, men det må bare have været endnu sværere øh, som barn. Ja. ja. Øhm, også fordi, som det vil sige, at de fleste af dem omkring en, har ikke prøvet noget, der ligner. Nej. Og det er jo ofte det, der gør, at man i hvert fald kan tale mere om det på en eller anden. Ja. Måde. Helt klart. Jeg forsøgte også at komme ind i sådan en sovegruppe, ja. øhm, for nemlig at få den der oplevelse af sådan at møde nogle jævnaldrende, som havde det på samme måde. Hvor man så er til sådan et øhm, indledende møde med en psykolog, som ligesom vurderer, om man er klar til det, og om, man, om du ja, om du regner dig til det. Ja. Hvor jeg også fik at vide, at, øhm, at grundet det lange sygdomsforløb var jeg, var jeg modnet meget i forhold til Ja, mit forhold til døden og hvad der var sket, så jeg ville ikke passe ind i min egen aldersgruppe. Så jeg kan også huske den der her for at vide, at okay, ikke engang med andre mennesker, der er i sov på din alder, passer du ind. Så du bliver lige nødt til at vente nogle år, og så kan du måske passe ind i en ældre, og så endte jeg med at komme ind i sådan en, en lidt ældre aldersgruppe, hvor jeg gik i 9. klasse, og de gik alle sammen i gymnasiet 3. G og skulle til at blive studenter, og alting handlede om, hvor hårdt det var at blive student, og ikke have sin afdøde akkussisad og var sådan, jeg ved ikke helt, hvad jeg laver her heller. Um, ja, også fordi det springer så enormt. Altså en ting er, at du kan være modet i forhold til sorgen, Lige men præcis. på alle andre punkter er der bare et spring mellem de to aldersgrupper, som jo er Lige et helt liv følelse, som om, ja. ikke? Så jeg har, ja, har meget haft en følelse af, at jeg skulle... Øhm, skære og lægge meget til mig selv for at få lov til at kunne være steder. For ellers følte du der forkert. Ja. Men har du så fundet den, den rette hylde nu i sorgen? Altså nu er du blevet lidt ældre. Er du, er du begyndt at lande? Er du landet? Er det... Ja, altså... Eller jeg, jeg tror, vi havde... Jeg holdt en... Øh, jeg, det har altid været meget vigtigt for mig at markere hendes dødsdag og ligesom bruge det som en dag, vi kunne mødes på. For jeg har... Jeg, jeg har et lidt ambivalent forhold til hendes fødselsdag. Jeg synes, det er... For mig kan det være mærkeligt at markere et år, hun ikke blev mm. ældre. Øhm, hvor jeg synes, at... at jeg, jeg, jeg spiser altid lige pandekager og markere og sådan husker hende, men, men jeg synes, at, at dødsdagen på en eller anden måde er, øhm, er mere min egen lille helligdag, øh, Hvor at vi har mødtes på graven i familien, og... Øh, tog en kaffe bagefter, og ligesom brugte det til at mødes omkring hende. Og det gør vi stadigvæk. Og det er meget vigtigt for mig, at man med at blive ved med at mødes omkring hende. Øhm. Og, og jeg er da det var 10 år siden, så det er to år siden nu, at vi skulle, at alle dem, der havde lyst, kunne læse noget højt, som de havde skrevet, eller som de havde læst, eller hørt i et nummer. Øhm. Og så... Øh. Men det skulle ligesom bare være til hende Og øh, så jeg skrev øh, Et lille bitte tekststykke til hende Om øh, Hvordan det Hvordan det var At være mig nu og, og hvordan jeg savnede hende Men det var, med, det var sjovt sådan at skrive specifikt til hende Og der øh, Kan jeg huske at jeg også skrev det her med Sådan at, at jeg havde det Faktisk efterhånden Bedre en jeg nogensinde havde haft det. Og det var jeg både virkelig ked af, at jeg kunne tillade mig over for hende, når hun ikke skulle være med længere. Men jeg kunne også godt mærke, at det var okay, at det ville det vil aldrig, vil aldrig være okay, at hun ikke var her mere. Men jeg var, jeg var okay. Og min verden var okay. Og på en eller anden måde, endelig der at have sådan en følelse af, og den var jeg også med efterhånden, på de fleste dage i hvert fald, at leve i den her, sådan, de her to modstridende bevægelser af, at tingene ikke er okay, og aldrig bliver okay, fordi hun ikke er her mere. Og samtidig også have det helt okay, og være okay, og have et virkelig dejligt liv. Øhm. Og sådan, det er i hvert fald sådan et lille, Mantra, jeg godt kan lide at være i det der med, at selvom, at det, øh, selvom at det ikke er kompatibelt, så det, kan det godt være sandt begge de her ting på samme tid. Hvordan var den dag, hvor I alle sammen havde taget tekststykker med folk for et par år siden? Enormt smuk og dejligt. Og dejligt, at øh, det var stort, at øh, endelig for en lille stund være i et rum, hvor man ikke kun talte om hende, men også talte til hende. Fordi det sker ikke længere. Nej. Jeg øh, har faktisk et spørgsmål til dig. Ja. Øh, for et par uger siden der havde vi en øh, sovkaffe, hvor der var en ung pige, der havde mistet sin mor for. Øh, det var tre måneder siden cirka. Så meget, meget, øh, var meget, meget berørt og spurgte om mm. den kærlighed, hun nu mistet, den ville hun selvfølgelig aldrig kunne få igen. Altså den selv sammen. Men om man kunne finde sin mor i andre skikkelser. Og så tænker jeg her, at du har mistet din mor, da du var 12 år, og så skulle til at begynde at være teenager, hvor man måske virkelig har brug for en mor i de der år. Har du, hvad har du gjort? Har du kunnet finde noget i nogle andre personer? Har du, hvordan har du gjort det? Det har helt klart været alderafgørende at have andre voksne. Og jeg tror, både der har været noget, også vi jeg var så ung, at der har været noget rent funktionelt. Sådan okay, nu har jeg fået menstruation, jeg kunne godt bruge en mor. Men også følelsesmæssigt, at jeg, jeg tror, at min mormor har altid øh, malet det her billede af, at man nemlig, når nogen dør så nær en, så, der, så opstår der det her sorte hul inde i en. Og, øh, og så kan man godt fylde det ud langsomt med andre mennesker og, og, og finde dele, som ligesom kan ligge som små pusleselsbrikker i det sorte hul. Men... Og jeg tror at samtidig, eller for mig har det været, at jeg har fulgt det meste ud. Og så er der altid et hul, som bare er mor. Som bare mor. Ja. Og det, øhm, det er igen så sjovt det der med, at det både er hamrende irriterende og øh, umiddegørligt, og samtidig føles det også helt rigtigt. For det ville også være syret, hvis jeg kunne fylde det ud. Ja. Jeg tror mange, specielt i starten af deres tab, har den der med, at de ville ønske, at de kunne blive den, de var før. Ja. Hormåde, jeg vil ikke være for selv, den, den, at, at man på et tidspunkt går op for en, at det er jo, det, der er en mening med, at man ikke bliver den samme mm. som før. For hvis ja. man kunne det, så ville tabet ikke have betydning. Nej. Og man bliver jo også bare en anden person. Ja. Og det tænker jeg også, at du er blevet af det her. Men jeg tænker da også, at der også har været behov for ældre eller voksne sig at skulle tænke tilbage på alt det her og gennemgå det igen. Ja, helt klart. Og hvordan har du boet der med det? Jamen, jeg havde faktisk et forløb hos en virkelig dygtig psykolog, hvor jeg skulle skrive breve til min mor, som om jeg var en given alder. Så jeg tog ligesom kronologisk for hvert år, og så skrev jeg et brev til hende om, hvordan det var der. Altså for fra efter hun døde, eller også for før, fra før? Ja, fra før. Så fra jeg var 7 og 8 og 9 og 10 okay. og 11 og 12, så skrev jeg ligesom et brev. Og så til sidst skrev jeg så et brev om... Det var da jeg var 20, så der skrev jeg så et brev om sådan, okay, i dag, hvor står jeg så nu her? Og hvordan var det? Stort. Også på en eller anden måde, det, det tror jeg er sådan en generel følelse, man får, når man bliver voksen af, at man kan sådan gå tilbage og kramme sig selv lidt en smule nogle gange, så sådan kigge tilbage og så lige komme med noget af den omsorg, som man ikke kunne få gang da man var lille. Og som man nok heller ikke kunne give til sig selv. Lige præcis. Da man stravt med slået sig selv oven i hovedet. Ja. ja. Øhm, og også det der med nemlig at have været så lille så man. Ja, det er virkelig svært, fordi man, man forstår jo godt de, alt det, man ser, men man forstår det også på en lidt anden måde, og forstår ikke helt, hvad der sker. Og jeg tror også at nogle gange, man kan være lidt sparsom med information, fordi man også tænker, at det er lidt voldsomt for børn. Og jeg tror ikke, der er et perfekt svar på, hvor meget eller hvor lidt man skal have at vide, men øhm, det er virkelig svært at være lille og forstå og samtidig ikke forstå. Men, men mærk det hele at man mærker det hele lige meget, man forstår det eller ej. Um, så det der med at gå tilbage og hjælpe mig selv til også at komme både med den omsorg og, den, og det blik, som man kan komme med retrospektivt, det, det har været virkelig vigtigt. Og sådan en del af helingen omkring det. Ja. Ja. Hvad vil du sige til, til 10 år så, hvis du så, øh, hvis du kunne give en råd eller se tilbage på det? Jeg tror, at... Øh, Både. Det er svært. Jeg tror, at det mest banebrydende for mig var, at øh, nu er jeg også meget matematisk, så jeg kan godt lide at tænke op. Øhm, for jeg tror, at det her med, at øh, det, er ikke, det er ikke mening, at vi skal forstå, hvorfor det sker. Og jeg tror ikke engang, at altså, vi behøver ikke prøve, fordi jeg tror ikke, at vores hjerner er givet til at fatte det altså vi gider til at fatte, hvad der sker efter man dør eller øh, og øh, så sådan egentlig også bruge den der barnlige styrke af, at man bare mærker og at det hele godt må mærkes på samme tid og ikke behøver at give mening at det kan også godt til dels være en styrke og at øh, virkelig acceptere at man kan godt opleve og føle mange modstridende ting på samme tid, uden at de annullerer og ophæver hinanden. Det øhm uden regnestykket går op. Ja, lige præcis. Ja. Så har du et billede med af din mor, ja. og måske en lille ting? Det har jeg. Jeg har øhm et, øh, et billede med hende, af hende, hvor at hun står i vores... Øh hus i vores på vores franske altan. Mm. Øhm, jeg var meget i tvivl jeg om, jeg skulle tage et øh, et billede med hen af hen, altså hvor fra hvor fra øh, og det her er før hårtab og før, mm. øhm, er hun syg her. Hun er i begyndelsen af hendes sygdom okay. ja. men, øh, men, men har det godt lige eller sådan har det nogenlunde der. Ja. Øhm, og også inden operation. Øhm. Og øh, jeg tror, sådan... Øh, jeg, jeg, jeg valgte det billede, fordi der er også bare sådan... Det følelsen af hjem. Mm. Øhm. Og jeg synes tit, det er svært. Nemlig det her med sådan... Jeg har, jeg har jo kendt hende længe. Eller jeg har jo kendt hende i 12 år, men jeg har ikke... Jeg ved godt, at hun forsvandt langsomt. Og der er også mange, der... Øh, Efterfølgende har talt om, om, hun, om man allerede kunne mærke hendes sygdom øh, før, mm -hmm. og symptomerne omkring hovedpine sat ind, og hvor og hurtigt skete den her personlighedsændring egentlig. Så nogle gange kan jeg også i dag blive usikker på, hvor meget af hende jeg har kendt, og hvad er den rigtige hende. Og hvad, øhm. Jeg er i takt med, at din sådan, bevidsthed er blevet mere og mere til, og så ja. det der med i forhold til, hvornår man kan huske. Så der, hvor du begynder at kunne huske ja, de der minder, ja. der begynder hun måske ja. at blive mindre og mindre af sig selv. Ja. ja, og også på det tidspunkt, hvor ens forældre egentlig begynder at blive mennesker. Ja. Øhm, så jeg tror egentlig også, at jeg har også privilegiet af, at når jeg tænker på min mor, så tænker jeg bare på sådan en stor, varm, blød kærlighed, mm. som bare sådan hænger i luften. Og der er ikke så meget... At, jeg kan jo godt huske, dele af hende. Jeg kan huske, hun kunne godt lide at lave klat kager til jul, og det var lækkert, og men, men, men jeg har den her følelse af, og det tror jeg, at det billede minder mig om, bare den der varme mm. af, hvad det vil sige at have en mor. Og det er så fedt. Det er sådan en, det er en sindssyg kraft. Mm. Øh, den der moderkærlighed. Øh, så altså også det er derfor, at det er så destruktivt at miste. Men den er bare så stor. Ja. Og det, øhm, apropos det her med at miste en mor, om man finder den der kærlighed, jeg tror, det jeg synes, der har været sværest, og nok også eller sådan, det, der har været umuligt at genfinde, er den ubetingede kærlighed. Og det er klart mit aller, allerstørste savn. Overhovedet. Jeg har så meget kærlighed i mit liv. Mm. Øhm, men det er virkelig hårdt at blive voksen og finde ud af, at, at den der ubetingede og sådan grænseløse kærlighed mellem et mor og et barn, den, ja. den finder jeg ikke igen. Ja, og, jeg, og man bare er elsket, fordi man er til. Præcis. Ja. Og jeg har heldigvis min far, og det er jeg så lykkelig for. Men, men der, er, der er stor forskel på mennesker, der er stor forskel på en far og en mor, der er stor ja. forskel på min far og min mor. Ja. Øhm, og jeg mangler sindssygt meget han mor. Det gør jeg stadigvæk. Det er sådan et sikkerhedsnet om, at, ja. at alting nok skal blive godt. Ja. Lige meget hvad? Ja. Det der med at mor. Ja. Jamen, de kan kramme en på en helt særlig måde. <laughs> ja. Ja. ja, det er der men du ved, når man ude og handler, og man ringer til ja. mor, og så siger, jeg handler det, og siger, nej, hvor spændende, har du fået det her? Ja. Og sådan, det, ja, det er næsten også det, jeg mærker det mest. Ja. Den der oprigtighed og autenticitet. Ja. Og man elsker, fordi man er tæt. Det er en ret god måde at sætte ja. sætte på spidsen på. Hvad, øh, hvad med dine nye relationer, som, som ikke har kendt øh, din mor? Hvordan har det været sådan at skulle... Det er jo en del af dig, og det er sådan... Mm. Hvordan... Altså, jeg har efterhånden haft mange, så jeg har også haft virkelig mange... Øh, for det første mange møder, hvor jeg har skulle øh, helt sådan basalt break den. Og man ved sådan, åh, nu kommer det. Nu begynder vi på snakken om, med vores forældre laver. Og så skal jeg lige om lidt sige, at min mor er død. Og så bliver stemmen lidt mærkelig. Og så skal jeg komme med en eller anden lidt opløftende joke, så jeg ikke ødelægger aftenen. og Rutine. ja yes, præcis. Og sådan, det er altid spændende, hvordan folk reagerer. Og der er virkelig stor forskel. Øhm. Men den er jeg blevet sådan rimelig rolig med nu. Øh. Den sidder lidt på grad, Men jeg tror, at jeg synes, det er sværere det der med at få folk helt tæt ind. Øhm, og nemlig forklare det der med At jeg stadigvæk i dag Kan have dage hvor jeg vågner Og jeg bare savner hende Og jeg var i dårlig humør hele dagen Fordi jeg bare savner hende Og det føles øh, kedeligt at sige fordi at, Eller ikke kedeligt Men ordene bliver bare Lidt slidt af at man har sagt det så mange gange Men savnet Er fuldstændig lige så stærkt Og det kan godt frustrere mig Helt vildt meget Man konstant skal finde Nærmest opfinde nye måder at sige det samme på, så folk bliver ved med at have en af, at det er aktuelt. Fordi det er meget aktuelt i mit liv, at hun ikke er her i dag. Det er også meget aktuelt, at jeg stod op i dag og skulle cykle hen, uden at hun findes i den her verden. Ja, hvor hun er stadig. Ikke til, hun er ikke til stede i dag heller. Overhovedet. Så inden vi skal høre det nummer, du har taget med, så skal jeg lige høre, om du har en lille ting med. Ja, jeg har bare taget hendes ur med. Yeah. Ja. Som jeg jeg tænkte faktisk har på, på, for at give videre, om det var. Ja, ja. ja. Øhm, Jeg har arvet virkelig mange ting. Øh, min søster jeg, jeg har jo nok til et helt hus. Yeah. Øhm, og, og det har også været en mærkelig proces af, også at skille mig af med nogle af de ting igen. Yeah. Og ligesom komme til sådan et punkt, hvor at, okay, jeg kan heller ikke have sådan et... <laughs> sådan kæmpe alderhus Sådan et dukkehus, jeg kan gå ind i Og så er det hendes øhm, Men man lige øh, Hendes ord Og nogle af de her sådan helt nære ting som, Hverdagsting, som hun også bare havde på Det er enormt hyggeligt og, øh, At have med Og bliver også sådan de her små symboliske ting Man kan tage med sig så, øh, så det havde jeg på, da jeg blev Bachelor inden sommeren øh, Og så har jeg hende lidt med Ja, selvfølgelig Øh, og, og hun var ikke så bange for, at, at ting skulle i stykker altså Heller at bruge det Og hvis man så mister det, så er det, det møgærgeligt, men så, så mister man det ja. Så jeg er også været glad for alle de ting, jeg har arvet fra hende har været meget, jeg, har haft det, jeg har i hvert fald fået det roligt med at bruge det Og, øh, og nyde, at det er der ja. Og også vide, at det er ikke min eneste kilde til hende men det er en fin måde, øh, at alligevel at bare markere det over for mig selv. Det der med sådan, det, giver jo kun, det, er, jo, det er jo kun et symbolsk, en symbolsk mening, fordi at jeg tillægger det. Og det er helt vildt stort, at vi kan det, ja. og kan få lov til at gøre det. At lægge de der små meninger rundt omkring, så man lidt nemmere, nemmere kan, kan være her, og føle, at de stadig også lidt er her. Jeg synes, det er nogle meget perfekte ord at slutte vores snak på. Så hvad er det for et nummer, vi skal høre nu her? Vi skal høre øh, et nummer af Tobias Trier, som var en kunstner, vi bare hørte meget hjemme hos min mor i stuen. Øh, så det er et lidt øh, dobbelt nummer for mig, fordi det både øh, minder mig enormt meget om at være hjemme øh, og ligge og lege med Belleville under køkkenbordet, mens min mor laver mad. Øh, og samtidig er det en tekst, som min søster læste højt på 10-årsdagen øh, for hendes død, og som virkelig flot øh, maler et billede af, øh, for mig i hvert fald, hvordan jeg har det med døden nu. Um, det er et meget enkelt nummer, som, som kort risser op, ja, hvad det vil sige at miste, synes jeg. Så tusind tak for at du var Til tak. Tid som er forbi, gemmer vi i De ting som vi har gjort, gør vi til noget stort. Et øjeblik bliver ved. Til evigheden, den tid som er forbi. rådt at tro på for evigt. Programmet er produceret af Beam til Loud og Landsforeningen Liv og Død, som arbejder med at nedbryde tabuer omkring sorg og død. Værterne var Panelle Strøm Øster og Jeppe væster. Vester. Lyddesign er Frederik Ludvig og Faspetholmand. Tak fordi du lyttede med.